și încer și pe pământ, eli ta mânceriți s. Preotul Valeriu, o veche cunoștință de a dumneavoastră, va aduce astăzi prin Harul lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră de a asculta, lecțiune 179, respectiv versetul 25 de la Luca, de la capitolul 13. Versetul acesta pe care l-am atins întreacât are o veste zguduitoare pentru toți aceia care nu și-au predat sufletul în mâna lui Dumnezeu acum cât se poate. Înainte de a-l parcurge însă, haideți să mai vedem un episod din povestirea Pavelică în Țara Luminii și anume, aflăm acum vestea că părintele este grav bolnav. Pavelică s-a dus foarte bucuros până la casa pădurarului dorind să afle ceva vești în legătură cu părintele. Femeia pădurarului, după ce a primit ciupercile pe care el le-a adus, l-a rugat să mai petreacă vreo câteva clipe pentru vărășia ei. După ce au mai schimbat câteva vorbe, el a întrebat-o dintr-o dată cu un ton rugător: Dacă vreți, vreți să-mi spuneți și mie cum îi merge părintelui? Preotului nostru? Nu prea rău, numai că se petrece cu el ceva extraordinar, a zis ea ridicând capul. Cum adică extraordinar? Ei bine, Iată, sunt două duminici în care el a predicat ca niciodată. Și buna femeie uitase că vorbește unui copil. Atât de mult o asculta acesta cu interes și atenție. O, da, zise el aprobând din cap. În dimineața aceea când eram la parohie, el mi-a spus care să predice ca niciodată. Și asta fiindcă a găsit drumul către țara în care soarele nu apune niciodată. A, ți-a spus-o și ție, deci, Pavelică, nu-i așa?" E tocmai ceea ce ne-a lămurit de la înălțimea învonului, întrebâințând aceste curioase expresii. De n-ai fi fost tu cu dânsul zi și noapte două săptămâni, nici nu ți-aș vorbi despre asta, că ești un copil. Ne-a mai spus că până acum nu ne-a fost un bun păstor nefiind născut din nou și neavând siguranța iertării păcatelor. El ne predica să spunea el ce știa despre Domnul Isus, dar nu l-a niciodată pe Domnul Isus în însuși inima lui și a mai adăugat că nici noi nu-l avem, dar că are să ne arate calea care duce la el și care să ne conducă la Domnul Isus, fiindcă Dumnezeu l-a mântuit și l-a înfiat ca pe unul dintre copiii săi și vrea ca și noi să fim înfiați la fel ca și el. Știi, Pavelică, eu nu știu prea bine să spun toate acestea, dar niciodată n-aș putea uita această predică, de altfel ca și pe cea de astăzi. Abia putem aștepta ziua de duminică, atât de mult doream să știu cum are să ne arate el calea. Și ne-a făcut să vedem cum Dumnezeu este sfânt și bun și cât de mari păcătoși suntem noi. După aceea ne-a spus că vom fi pe veci pierduți. Dacă nu vrem să ne întoarcem la Dumnezeu și să venim la Domnul Isus Hristos, să-L primim în inimă ca Mântuitor și Domn. Ai fi putut auzi că zându jos copile, așa tăcere era în biserică și nimeni nu dormea? N-aș ști să-ți descriu impresiile, dar ai spune că nu El era acela care ne vorbea din anvon. Așa de extraordinar era ceea ce ne spunea. La ieșirea de la biserică, toată lumea s-a oprit în cimitir. Cu toții am fost încremeniți ca și cum ziua judecății de care ne vorbea el s-a și evit. Apoi, el a mai povestit în predica sa că a găsit drumul care duce la Dumnezeu citind o carte. N-am înțeles eu prea mult ce era scris acolo, numai atâta doar că trebuie să fie citită rând cu rând. O, sări paverică! Iată cartea aceea!" El s-a sculat și-a scos din buzunat scumpa sa comoară. Cum?" strigă femeia în culmea mirării. Tu ai cartea asta?" Și punându-și cu nerăbdare ochelarii, a citit întâia pagină pe care băiatul o deschisese. Citește cu atenție rând cu rând." Vai, dar de unde ai tu cartea aceasta copile? Ți-a dat-o el?" Nu, eu i-am dat-o lui." Iubiți ascultători, Pasajul rezervat pentru lecțiunea de astăzi se încheie la acest punct. Să nu ne mirăm că un preot a recunoscut în fața mulțimii, în fața turmei pe care o păstorea de ani de zile, că el vorbea despre Domnul Isus, dar nu-l avea pe Domnul Isus în inima sa. Să nu ne mirăm prea mult că sunt mulți și astăzi din toate denominațiunile care vorbesc despre Domnul Isus, fără însă al avea. Peotul acesta din povestire a avut curajul să recunoască adevărul acesta și pentru că a avut curajul a putut să-l primească pe Domnul Isus în inima lui. Nu ne arată de fapt scriptura pe un mare învățător, un învățător de frunte al iudeilor care nu l-avea pe Domnul Isus? Ne referim la Nicodim? Și ce să mai spunem? Cine l-a pus pe Domnul Isus pe cruce dacă nu niște preoți care erau neîntorși la Dumnezeu? Cuvântul Domnului ne spune că tuturor ce l-au primit pe Domnul Isus Hristos, li s-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Titlul și calitatea de copil al Lui Dumnezeu se capătă numai prin primirea Domnului Isus Hristos în inima și în viața noastră, prin ceea ce numește Domnul Isus Hristos naștere din nou când îi vorbește lui Nicodim. Domnul Dumnezeu să ne facă parte la toți ascultătorii, de această calitate de copil al lui Dumnezeu care se capătă prin primirea Domnului Iisus Hristos în inimile și viețile noastre. Amin. N-ai să mai găsești nicăieri un altul să iubească cum te-a iubit Dumnezeu, dând pe singurul său fiu, pe Domnul Isus Hristos, și n-ai să găsești nicăieri pe altcineva să te iubească atât de mult ca Domnul Isus Hristos, care din dragoste pentru tine, din dragoste pentru mine, din dragoste pentru omenirea întreagă căzută în păcat, a suferit crucea și moartea, dureri și chinuri care nu se pot spune. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul lecțiunii noastre de astăzi la versetul 25 din Luca, de la capitolul 13, pe care îl citesc urma de explicațiile care îl însoțesc. Odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușa și să ziceți, Doamne, Doamne, deschidene. Drept răspuns, el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Recunoaștem aici cuvintele Domnului Isus, prin care ne avertizează astăzi cu multă dragoste și ne roagă fierbinte să ne întoarcem la El, ca nu cumva să ne trezim în ziua judecății, în fața unei uși închise, la care când vom bate și vom spune, Doamne, deschide -ne! să ni se răspundă, nu vă cunosc! Toți acei care astăzi nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu și, -și sprijinesc numele de creștini, pe urmare anumitor tradiții, obiceiuri, trăind o viață morală, mai mult sau mai puțin morală, toți aceștia care nu se interesează de Dumnezeu de cuvântul Lui, nu-L primesc pe Domnul Isus pe care Dumnezeu L-a trimis pentru ei, vor auzi în ziua aceea groaznică, nu știu de unde sunteți. Avem aici unul din locurile arătate în Sfânta Scriptură, cum că vremea Harului nu este fără sfârșit, să știți, vine o clipă și nu-i departe când stăpânul casei, care este Dumnezeu, se va scula și va închide ușa, iar cei care au intrat înăuntru la vremea când s-a putut intra, se vor bucura la marele și veșticul spăți pregătit. Ceilalți însă care n-au vrut să intre, după multele chemări stăruitoare făcute, vor rămâne afară. Mai dureros însă este faptul că cei rămași își vor da seama de situația lor, vor bate la ușă, dar totul va fi prea târziu. Prilejul pierdut, pierdut rămâne pentru totdeauna. Strigătul lor disperat de Doamne, Doamne, deschidene! va primi răspunsul Nu știu de unde sunteți. Dragul meu, Poate și tu ai auzit vreodată glasul Harului Domnului Isus care te-a chemat să intri în, în casa mântuirii în biserica cea via lui Hristos. Iată, chiar și acum îl auzi. Cum ai răspuns în trecut? Cum răspunzi măcar astăzi când din nou auzi? Ai intrat tu în sau n-ai intrat? Vrei măcar acum să intri cât mai este ușa deschisă? Ai primit tu pe Domnul Isus ca mântuitor al tău personal prin credință și pocăință adevărată? Vrei măcar să-L primești acum, chiar înainte de a se sprăvi această emisiune? Pentru că nu știm, nimeni nu garantează că Domnul Dumnezeu nu va trimite pe Domnul Isus chiar acum. S-ar putea să nu fie timp încă să închidem emisiunea și Domnul Isus să-i vină să ia pe toți aceia care l-au primit. N-ai vrea tu să te grăbești? Să-l primești chiar acum, în timp ce asculți la aceste cuvinte? Iată, aceste întrebări, toate care vin din partea Harului, sunt îndreptate acum spre tine, căci te privesc în mod direct și strict personal. Și dacă spui că nu, că nu vrei încă să-l primești, că tu ai niște tradiții și niște păreri ale tale personale sau ale oamenilor despre ceea ce ar trebui să fie Dumnezeu, să știi. Tot va trebui să te înfățișezi înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, și acolo el te va întreba de cuvântul său pe care l-a lăsat el scris despre Isus Hristos, despre Fiul său pe care el l-a trimis să moară pe pământ, și te va întreba ce ai făcut cu el. În ziua judecății, Pilat a întrebat pe cei care l-au adus pe Domnul Isus la el ce să fac cu Isus care se numește Hristos. În ziua judecății lui Dumnezeu, vom fi întrebați: Ce ai făcut cu Isus Hristos, pe care eu ți l-am dat să moară pentru păcatele tale? Și tu poți să-i spui: N-am avut nevoie de Hristos, că eu am avut un cod de legi morale, am avut un niște tradiții de care m-am ținut. Oare se va putea să-i intri în cer prin altceva decât prin jertfa Domnului Isus Hristos? Dacă Dumnezeu ar fi știut, când se poate intra în cer și pe altă cale decât să jertfească fiul, la ce și l-ar mai fi dat El pe cruce? Da, în ziua cea mare a judecății va trebui să răspunzi. Fără credință în Domnul Isus, în jertfa lui răcumpătoare, fără pocăință adevărată, fără lepădarea de tot ce ai, fără părăsirea răului personal și a binelui personal. Nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, la versetul 12, ne spune clar, limpede, răspicat. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Deci, după ce te-ai întors la Dumnezeu, trebuie să fii născut din nou, adică să primești firea cea nouă din Dumnezeu. acesta este semnul că te-ai întors la El cu adevărat, iar nașterea din nou, dacă o ai, te face asemenea cu Dumnezeu, cu Domnul Isus Hristos, trăind felul Lui de a fi. Cine zice că e credincios, născut din nou, dar nu are felul Lui Dumnezeu de a fi, nu spune adevărul. La epistola 1 a lui Ioan, la capitolul 2, spune clar, cine zice că rămâne în Isus, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Prin cuvintele spuse de stăpânul casei de Dumnezeu, celor care vor rămâne la ușă și anume cuvintele acestea, nu știu de unde sunteți, se arată limpede că adevăratul creștin, mădular în trupul lui Hristos, trebuie să fie din Hristos, os din oasele lui, carne din carnea lui, adică să aibă în toate felul lui Christos de a fi. Aceasta e obărșiea cea nouă duhovnicească. Când va veni Domnul Isus a doua oară, va lua la sine numai pe aceea care i-a găsit în El. Să fiu găsit în El, spune Pavel la Filipeni 3,9. cu Tot ceea ce este în afara Domnului Christos adică în afara felului său de a fi, nu va putea intra la marele și veșnicul ospăț care se pregătește acum în această vreme a Harului. Să cercetăm mereu, mereu să cercetăm rămânerea noastră în el. Domnul Isus va veni pe nori cerului, ori dacă noi, inimile noastre, ochii noștri caută întotdeauna spre cele pământești în jos, nu-l vom vedea. El nu va veni să tragă cu arcanul de noi să zică, hai sus, hai sus, și noi să zicem, nu, mai lasă-mă să mai câștig niște dolari aici, lasă-mă să mai fac o casă, lasă-mă să mai fac o mașină, lasă-mă să mai însor copii, lasă-mă să mă mai distrez. Nu o să fie acest târg între noi și el. El va lua numai pe aceia care rămânând în el, cu viața lor, cu gândirea lor, cu căutarea inimilor, sunt îndreptați întotdeauna spre el și privesc în sus și îl așteaptă pe el. În versetul 26 din Luca de la capitolul 13, unde ne aflăm cu studiul nostru, arată justificarea pe care o vor aduce unii în ziua aceea judecății. Iată ce citim. Atunci veți începe să ziceți. Noi am mâncat și am băut în fața ta, Isuse, și pe ulițele noastre ai învățat pe norod. Iubiți ascultători, Dumnezeu în bunătatea Lui să facă și rugăciunea noastră este ca nimeni din cei care au ascultat programele acestea să nu se afle în categoria care vor zice Doamne, dar noi am ascultat programele Tale, să nu fie nimeni din aceștia. Domnul să facă ca toți cei care ascultăm la programele Lui, să fim cei care l-am primit pe Domnul Isus Hristos în inimă și prin Harul și Duhul Său cel Sfânt, trăim o viață asemenea Lui, despărțiți de tot ceea ce este lumesc în inimile și în viețile noastre practice. El ne arată aici că vor fi unii însă care vor veni când Domnul Dumnezeu le va spune stăpânul casei, nu știu de unde sunteți, ei vor zice... Cum, se nu ți-aduce aminte că Tu ai propovăduit în ulițele noastre și am mâncat și am băut cu Tine la masă? se nu ți-aduce aminte că și noi am făcut cu tare și cu tare? Dar toți aceștia sunt cei care au făcut ei lucruri de la ei, fără să consulte cuvântul lui Dumnezeu și n-au lăsat pe Duhul Sfânt al lui Hristos să lucreze în ei, ca prin Duhul Său cel Sfânt să trăiască o viață plăcută lui și asemenea cuvântului. Se spune despre nebunii din vechea Atenă că ei pretindeau că toate corăbile care soseau în porturi erau ale lor. Tot așa și oamenii nenăscuți din nou trag nădejde că vor avea parte de lucrurile cerești care totuși nu sunt pentru ei. Ei vor și lucrurile de pe pământ și le vor și pe cele din cer. Inimile înșelate cred că vor merge în cer, deși drumul lor duce spre întunericul păcatului și al morții. La fel ca și și din bărci, ei se uită într-o parte, dar vâslesc într-alta. Înșelăcinile religioase pot să fie foarte plăcute câțin ele, dar ce nenorocire este când toate vor fi nimicite! Când toată păruta evlavie a multora se va risipi ca norul în fața soarelui, va fi un lucru foarte trist. Cât de mare este nădejdea pusă în ele... Atât de mare va fi și deznădejdea. Un biet nebun își pune pe cap o cunună de paie și dădea ordine ca un împărat, dar numai nebunia îl făcea să se poarte așa. În fața scaunului judecății lui Dumnezeu nebunia păcătosului va fi trecut. Ce va gândi el atunci despre închipuirile lui de altădată și despre amăgirile cu care s-a amăgit? Ce deșteptare grozavă va fi atunci! De aceea, îndemnul Cuvântului lui Dumnezeu vine astăzi: Lăsați la o parte toate închipuirile voastre, lăsați la o parte toate închipuirile oamenilor care au scris legi, tradiții și canoane, luați cuvântul meu, spune Dumnezeu, cercetați-l, faceți ce scrie acolo, primiți pe Fiul meu, prin care veți putea trăi o viață la fel ca a mea, căci dacă nu sunteți de natura mea cerească, nu sunteți cerești. Așa cum vi l-am trimis pe fiul meu să vă facă, nu puteți să împărățiți împreună cu mine. Dragul meu, ia seama la toate înștiințările acestea ale lui Dumnezeu, care vin fie prin cuvântul lui scris, fie prin bol sau alte încercări, fie pe calea undelor de radio, căci toate dovedesc dragostea lui Dumnezeu pentru tine, ca nu cumva să te pierzi pe veci. Nu cumva să faci parte din aceștia care vor bate îngroziți la ușă, la o ușă închisă. Doamne, Doamne, deschide-ne și să audă de acolo, nu vă cunosc! Ziua venirii Domnului să fie pentru tine mai degrabă o pricină de bucurie, nu de întristare și de groază, căci primindu-L pe Domnul Hristos vei putea să fi scutit de groază, de întristare și de nenorocire și vei putea să împărățești pe veci cu El la masa Tatălui. La versetul 27, suntem deci în Luca la capitolul 13, Domnul Isus arată răspunsul pe care aceștia îl vor primi. Recapitulând, ne aducem aminte că vor veni unii care vor bate la ușa închisă și vor zice, Doamne, Doamne, deschidere! Stăpânul casei Dumnezeu le va spune atunci, plecați de la mine căți nu vă cunosc! Iar în versetul 26, Domnul Isus ne arată că aceștia vor zice, O, cum să nu ne cunoști! Tu ai mâncat și ai băut cu noi la același mese, pe ulițele noastre, ai propovăduit cuvântul, am auzit despre tine la radio. Iar Domnul Isus ne arată în versetul acesta 27 următoarele și El va răspunde. Vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii fără de legii. Haideți acum, iubiți ascultători, să cugetăm puțin împreună și pe marginea acestui verset. Pentru că avem de-a face aici cu niște oameni care pretind că vor să intre în cer, dar, spre marea lor groază și surprindere, Domnul Dumnezeu le spune că ei sunt lucrători ai fără de legii, deci păcătoși, oameni răi. Și totuși i-au crezut o viață întreagă că sunt oameni buni. Trebuie să știm că orice repetare a cuvântului spus de Dumnezeu către om arată marea lui însemnătate în legătură cu mântuirea, desăvârșirea și fericirea omului. Un adevăr repetat trebuie primit de mare urgență, pentru că cel ce îl spune vede că viața ascultătorului se află într-un pericol de moarte veșnică. Vedem deci că Domnul Isus, în versetul de mai sus, Repetă cuvintele spuse în versetul 25, care versetul citit anterior: Nu știu de unde sunteți. El recunoaște ca ai săi numai pe cei care sunt născuți din El, care trăiesc în El și care trăiesc din El, adică prin Duhul Sfânt trăiesc felul de a fi al lui Hristos. Numai pe aceștia îi recunoaște. El îi recunoaște pe aceștia care tot timpul vieții se mișcă înspre el, adică spre ceea ce este el. Se mișcă spre sfințenie, toată viața ei caută dragostea, bucuria, pacea și o viață de părtășie cu credincioșii, cu copiii lui Dumnezeu. Numai pe aceștia îi recunoaște el. Nu este de ajuns să fii un om religios născut din părinți religioși? Nu este destul să împlinești toate rânduielile unui cult religios, oricum s-ar numi el, și să-l aperi cu toată puterea și talentele pe care le ai? Nu nici de cum! Același lucru făceau și iudeii de odinioară, dar erau dușmani de moarte ai Domnului Isus, care aducea un nou fel de închinare față de Dumnezeu, aducea o nouă rânduială în viața omului și a societății și anume rânduia cerească, pentru că împărăția lui nu era din lumea aceasta, așa după cum citim la Ioan 18, cu 36. Cineva spunea că Dumnezeu nu are nepoți, adică nu se poate numi credincios cel care este născut dintr-un părinte credincios. Psalmistul David spune, iată, sunt născut în nelegiuire și în păcat zămislit" Mama mea, aceasta este originea noastră a tuturor oamenilor care venim pe pământ, care ne naștem dintr-un Adam păcătos înaintea lui Dumnezeu și pierdut pe veci. Domnul Isus are felul său de a fi necunoscut în lumea păcatului, nici în lumea religioasă nu este cunoscut felul Domnului Isus de a fi. Așa cum am mai amintit, Domnul Isus a fost pus pe cruce de. Religioși de preoții cei mai de seamă, care mărturiseau că îl propăvăduiesc pe Dumnezeu, în timp ce pe fiul său, pe unicul său fiu, îl puneau pe cruce. Domnul Isus nu are nicio legătură cu despărțirile din lume de orice gen, naționale, confesionale sau sociale, cum ar fi clasele sociale, ci Domnul Isus are o împărăție fără toate acestea. Și cine vine? și se întoarce cu adevărat la el, intră chiar de acum în împărăția lui, în felul său de a fi. Nașterea din nou, pe care o primește omul în clipa în care l-a primit pe Domnul Isus pe Mântuitorul în inimă, îi dă o stare nouă, o -o, îl face ceresc, îl face după chipul și asemănarea lui și îl face una cu toți copiii lui Dumnezeu. Domnul Iisus s-a rugat cu stăruință și fierbinte de mai multe ori în rugăciunea sa numită împărătească din la Ioan, capitolul 17. El spune acolo ca toți să fie una. Dacă toți suntem născuți dintr-un tată din dragoste, din tatăl dragostei, nu putem să fim decât toți una uniți în dragoste. Toate cultele. Toate denumirile, toate separațiile, toate interpretările deosebite, toate aceste deosebiri sunt lucrarea lui satana. Satana înseamnă, vine de la diabolos, adică aruncă în două părți, pe când Hristos a făcut unitate. Este un semn după care cunoaștem foarte bine pe cei născuți din nou și anume, ei sunt una cu toți cei ce sunt născuți din Hristos. În Evanghelia lui Ioan, la capitolul 1, la versetul 12, ni se arată că tuturor celor ce l-au primit pe Dumnezeu Iisus Hristos, Dumnezeu le-a dat dreptul să se facă, vă rog, ascultați, copii ai lui Dumnezeu. Nu spune că le-a dat dreptul să se facă baptiști, să se facă ortodoxi, să se facă catorii, să se facă penticostali, să se facă luteran sau mai ce, nu știu, acolo, câte ori mai fi, ci să se facă copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Nu spunem că Dumnezeu face dragoste, că Dumnezeu duce la dragoste, deși toate sunt adevărate, ci însăși natura Lui, însă structura Lui. Așa cum noi, trupul nostru este alcătuit din carne, oase și sânge, tot așa ființa Domnului sus spiritual este alcătuită din materialul care se numește dragoste. Iubiți ascultători, Domnul să ne facă harul ca toți care am participat la ascultarea acestor programe să fim născuți din materialul acestea dragostei, iubindu-ne cu căldură unii pe alții și iubind și pe cei din jurul nostru care sunt pierduți, dorindu le și lor mântuirea. Cu aceasta anunțăm încheierea programului L179 în același timp însă, deschiderea programului de dragoste față de toți cei care ne înconjoară, aducându-i pe toți la mare iubire a Domnului Iisus Hristos. Amin. Mung, și averia să o împar Fără dragoste nimic nu sunt. Urmăriți să aveți dragostea, Toate pierdând veci rămâne ea. Urmăriți să aveți dragostea,